Феникс на мечі. Світанкова тиша й мурок щільним плащем огортали чудові вежі Тарантії, столиці Аквалонії. У непримітному будинку, що стояв на одній із вузьеньких вулиць, чия обережна рука прочинила двері, із яких вислизнули чотири темні людські постаті, що мутнево немов примари Розчинилися в мороці. За дверима промайнуло смагляве лице, очі на ньому палали прихованою злістю. Забирайтеся, творіння пітьми, мовив глузливий голос. Бовдури, ви не підозрюєте, що ваша доля, немов кровожерний собака, переслідує вас. Чоловік, що сказав ці слова, прикрив двері. Ретельно замкнув їх, підняв свічку на рівень очей і зробив крок у вузький коридор. Це був високий похмурий чоловік, майже гігант, темна шкіра й гострі риси обличчя якого свідчили про значну дещицю стигійської крові, що текла в його жилах. Пройшовши коридором, він зайшов до кімнати, у якій на застеленому шовками ложі. Розвалившись немов на кіт і, відсьорбуючи вино із важкого золотого келиха, лежав худий чоловік, одягнений у пошарпаний оксамитовий одяг. «Аскаланте!» – сказав стигієць, ставлячи свічку на стіл. «Ваші обідранці, як щури, розповзлися по усіх щілинах. Дивні проте знаряддя ви використовуєте у боротьбі за владу». «Знаряддя?» – здивувався Аскаланте. «Але ж це мене вони вважають знаряддям. Ось уже цілий місяць я докладаю усіх зусиль, готую все необхідне для повалення узурпатора. І треба сказати, мені самостійно, діючи цілком таємно, вдалося створити те, що виявилося не під силу всьому аквелонському лицарству». «О, Мітро!» Не ж я був одним із найвідоміших державних діячів Аквелонії до того, як ці негідники поставили мене поза законом. Виходить, ці бевзі помиляються, коли гадають, що використовують вас у своїх цілях. Хай вони і далі думають, що я служу їм вірою та правдою. Почекаємо, поки кожен із них виконає те, що від нього треба згідно з моїм планом. Хто вони такі, щоб рівнятися до графа Аскаланте? Больмано – злидений граф Карабана. Громаль – бездарний салдафон, що лише волею долі став командиром Чорного легіону. Діон – жирний полохливий багач. Барона Талоса Рінальдо – недоумкуватий придворний поет. Це я був тим, то збив їх в одну зграю, і я ж передавлю їх поодинці, коли настане мій час. А він уже на порозі. Сьогодні вночі король помре. Кілька днів тому я бачив, як королівські війська залишали місто, сказав стегієць. Вони попрямували до кордону, щоб утихомирити піктів, які розлютувалися. Якби ти знав, Кількі міцного вина я переправив пікським вождям, аби підстюбнути їхній виступ. Гори золота пішли на це. Діону дивилось неабияк розщедритися, а Больманові поклопотатися про те, аби прибрати з міста рештки вірних королю загонів. Використовуючи свою високоповажну рідню, він легко умовив Нуму, короля Немедії, Запросити до себе графа Троцеро – сенашаля Аквелонії. І, звичайно, як і належить згідно з його високим саном, Троцеро супроводжуватиме королівський ескорт. Поїде з ним і Просперо – права рука короля Конана. Отже, в місті залишиться невелика частина особистої гвардії короля – чорних драгунів і, звичайно, чорний легіон – Якщо поталанить, я за допомогою громаля розберуся із королівським караулом. Десь о півночі охорона біля дворей у спальню Конана буде знята. У цей час я із шістнадцятьма вірними мені людьми прослизну таємним ходом у замок, навіть якщо народа Квелонії – не побажає прийняти нас із тріумфуванням після того, як справу буде зроблено, Чорного Легіону буде цілком достатньо, щоб привести люд до тями і отримати корону. То Діон вважає, що все це робиться лише для того, аби посадити його на трон? Так, цей жирний бовдур твердить, що трон належить йому, а скільки його кров містить певну домішку крові королівської. Конан припустився помилки, за яку поплатиться головою, коли не вигнав із двору всіх, хто хоч якоюсь мірою зізнався в спорідненості з колишньою династією, абольмано розраховує на те, що до його кишень знову щедро попливуть золоті монети як це було за старого режиму. Громель ненавидить Палантіда, командира Чорних Драгунів, і жадає командувати всіма Збройними Силами Еквелонії. І цю мету він переслідує із завзятістю типовою для босонця. Рінальдо – єдиний з них, хто геть позбавлений особистих амбіцій. Він бачить у Конані лише обмеженого дикого варвара, який з'явився в цивілізований світ, щоб грабувати всіх підряд, та ідеалізує колишнього короля, убитого Конаном. Ринальдо пам'ятає тільки те, що той зрідка заохочував мистецтва і абсолютно забуває про всю несправедливість і безладність його правління. І він робить все для того, аби народ Забув про це також. Уже скрізь відкрито співають написані ним хвалебні гімни Нумедідисові, у яких до небес звеличується старий шахрай і виливається хула на дикуна з чорним серцем, повсталого із похмурих глибин пекла. Конан на це не звертає уваги, але народ ремствує. А чому він так ненавидить Конана? Поети. Завжди ненавидять тих, хто стоїть при владі. Вони втікають від дійсності у своїй мрії про минуле або про майбутнє. Рінальдо – типовий фанатик-ідеаліст. Він вірить, що йому долею призначено повалити тирана і звільнити народ. А що стосується мене, ще двійко місяців тому я й не думав про трон. Збирався провести залишок свого життя у вигнанні – але ж апетит приходить під час їжі. Конан помре. На трон зійде Діон. Потім і він помре. А слідом за ним один за одним розлучиться із життям усі ті, хто стоїть у мене на шляху. Від вогню чи від сталі, чи випивши отруєного вина, яке здатний готувати мій вірний раб. «Аскаланте, короля Квелонії, Звучить непогано, чи не так?» Стигієць знизав широкими плечима. «Що мені до ваших планів і амбіцій?» Сказав він раптом із неприхованою гіркотою. «Мої друзі і суперники невимовно здивувалися б, якби побачили, як низько я впав». Вони просто не повірили б, що тот Амон може плазувати перед простим смертним. «Ти все життя займаєшся магією та чаклунством», – незворушно мовив Аскаланде. «Я ж у всьому покладаюся на меч і свій власний розум». «Що означає меч і людський розум перед мудрістю пітьми?» – пробурчав стигієць. Його чорні очі погрозливо блиснули, під ними пролягли темні тіні. Коли б не втратив я каблучки, наші ролі зараз, мабуть, помінялися б. «Час, мабуть, нагадати», – спокійно відповів Аскаланте, – «що на спині в тебе ще не зарубцювалися шрами від мого батога, і, судячи з усього...» До них дуже скоро додадуться свіжі. Ви так цього певні? Очі стегіця спалахнули на мить диявольською ненавистю. Можливо, мені пощастить знайти каблучку знову. І тоді присягаюся, зміїною пащею сета, я розрахуюся з вами за все. Аквалонець Заричавши від гніву, уклав в удар усі сили. Тот Амон похитнувся. На його розбитих губах виступила кров. Тепер ти триматимеш язика за зубами, собако! пробурчав Аскаланте. Стережися, не забувай, що я знаю твою страшну таємницю. Піднімися на дах і гукни при вселюдно, що Аскаланти в місті що він збирається повалити короля Конана, якщо, звичайно, зважишся на це. «Я не зважуся на це», – тихо сказав стигієць і витер кров із губ. «Так, ти не зважишся», – усміхнувся Аскаланте, зарозуміло. «Тому що варто мені випустити дух, який свідлюдник». У південній пустелі дізнається про це і зламає початок на сувої. І щойно він ознайомиться зі змістом цього сувою. Уся стигія підніметься на ноги. Куди ти тоді подінишся, тотамон? Раб здригнувся, і його темне обличчя стало попелясто-сірим. «Досить!» «Аскаланте», – змінив тон. «У мене для тебе є робота. Я не довіряю Діону. Щойно я наказав йому вирушити до свого маєтку і сидіти там доти, поки тут усе не закінчиться. Цей жирний бовдур не зможе приховати від короля своєї нервозності і може усе зіпсувати. Скачи слідом. Якщо не наздоженеш його дорогою, залишайся з ним у маєтку доти, поки не одержиш повідомлення, що небезпека минула, Не спускай із нього очей. Він нічого не тямить від страху і може вчинити, що завгодно. Навіть побігти до Конана і викласти йому все, що про нас знає, аби врятувати свою дорогоцінну шкуру. Рушай! Раб вклонився, приховуючи ненависть у глибоко запалих очах, і вийшов. Аскаланте із полегшенням відкинувся на подушки і потягся за келихом. Над верхівками міських виш, усипаними коштовними каменями, сходило сонце. У величезній залі із полірованими дерев'яними панелями на стінах, товстимим м'якими килимами на підлозі зі слонової кістки і високою стелею, Оздобленою дивовижної краси ліпленнями, за столом із такої самої слонової кістки, але інкростованої золотом, сидів молодик, чиї широкі плечі і засмагла шкіра різко контрастували із оточуючою його розкішю. Чоловік, подібний до нього, мав би набагато природніший вигляд над лісу ворих гірських вершин чи в степу, наскрізь пронизаному вітром. У кожному його русі відчувалася величезна фізична сила. Якщо він сидів нерухомо, то це була нерухомість бронзової статуї. Якщо починав рухатися, то з грацією дикої кішки. Його одяг був шитий із коштовних тканин, але відрізнявся простотою крою і повною відсутністю оздоб. Він, судячи з усього, не визнавав перснів та інших прикрас. Лише у волосі зблискував простий, срібний обруч, що утримував над чолом підстрижену чорну гриву. Він поклав золоте стило, яким щось писав на спеціальній дощиці, яка лежала перед ним. Сперся під боріддям на величезний кулак і заздрісно подивився на людину, що возилася зі своїм обладунком поряд із ним. Той зашнуровував позолочені лати на боку, стягуючи їх якомога тугіше, і неуважно насвистував веселеньку мелодію. Не зовсім звична поведінка придворного перед лицем короля. «Просперо!» – сказав чоловік за столом. «Ці кляті справи мене замучили, і я втомився, так?» як не втомлювався навіть тоді, коли зранку до вечора махав мечем на полі бою. «Звикай, від цього тепер ніде не дінешся», відповів чорноокий пойнтайнець. «Ти король, і це частина твоїх повсякденних обов'язків». «Якби ти знав, як мені хочеться поїхати з тобою в Немедію», заздрість конана на очах зростала. «Мені здається, що я вже цілу вічність безвелазно стерчу в цьому палаці. І минули десятки років відтоді, як я востаннє сідав на коня. Але публій твердить, що справи державні вимагають моєї присутності в місті. Ти знаєш, коли я надів корону Нумедідиса, то думав, що досягнув межі бажань. Та з'ясувалося, що захопити трон одне і абсолютно інше – управляти королівством. Був час, коли я вважав, що будь-які питання легко вирішуються мечем. Зараз мені починає здаватися, що меч взагалі не помічник у державній політиці. Коли я повалив нумедідиса, усі вважали мене визволителем. А подивися, що відбувається тепер. Вони встановили статую старого негідника в храмі Мітри, кидаються перед нею ниць, моляться йому, як святому, що прийняв мученицьку смерть від рук варвара. Коли я з бою в бій вів війська королівства до перемоги, вони великодушно забували, що я чужинець. Але тепер ніяк не можуть мені цього пробачити. Тепер вони палять пахощі і ставлять свічки перед статою Нумидідеса. Всі, і ті, хто лише чудом уникав лап його катів, і ті, хто втратив синів, замучених ними в підземеллях. І навіть ті, чи їх дружина або доняк цей старезний розпусник забрав до свого гарему. А які ж бовдури! «У всьому цьому чимала частка вини Рінальдо», – сказав Просперо, затягуючи тугіше пояс. «Він співає підбурювальні пісеньки на усіх площах столиці. Заточіть його в одну з веж». Хай викрикує там свої безглузді пісні, поки й посиніє. Кунан струснув лев'ячою гривою. «Ні, Просперо, це не має сенсу. Великий поет завжди сильніший від короля. Його пісні варті більше, аніж навіть королівський скіпетер. Я помру, і мене забудуть. А пісні Рінальдо житимуть вічно. Ні, Просперо». Продовжував король, і тінь набігла на його обличчя. За усім цим ховається щось більше, аніж талант шаленого поета. Я відчуваю це так само, як і в юності відчував, де у високій траві лежить тигр, хоч аж ніяк не міг його бачити. В усій країні помітне якесь приховане хвилювання. І я зараз... Немов мисливець біля маленького багаття посеред густого лісу, який швидше уявляє собі, аніж відчуває шерех скрадливих кроків хижаків. «Ах, якби ж це було щось відчутне, проти чого я міг би витягти свій меч, і кажу тобі, це не випадковість, щоб пікти». Останнім часом все частіше нападають на прикордонні області. Думаю, що мені самому час вирушити туди, аби в усьому розібратися на місці. Публій боїться змови він вважає, що тебе хочуть виманити на кордон, аби загнати там у пастку, нагадав йому Просперо, накидаючи шовковий плащ на обладунки і повертаючись перед зеркалом. Тому він і вмовляє тебе залишитися в місці. Я не сумніваюся, що ти маєш рацію, і твоя інтуїція варвара тебе не обманює. В королівстві справді щось відбувається, але найменцій армія на нашому боці. Що ж до чорних драгунів? Усі поінтанці дали тобі клятву вірності. Єдина реальна небезпека – прямий замах на твоє життя». Але цьому перешкодять охоронці, що стережуть тебе вдень і вночі. Над чим ти, до речі, там клопочешся? Над картою. Із гордістю відповів Конан. Наші карти непогані, якщо йдеться про землі на півдні, сходячи заході. Та ось що до півночі, на брешуть. Тому я сам взявся за карту півночі. Поглянь сюди. «Це ось Кімерія, де я народився. А ось Асгард Іванахейм!» Просперо здивовано дивився на карту. У мітро я вважав ці країни легендою!» Конан усміхнувся і мимоволі провів кінчиками пальців по шрамах на своєму смаглявому обличчі. Якби ти виріс на північному кордоні Кімерії, то ставився б до них зовсім інакше. Асгард розташований на півночі, а Ванахейм на північному заході від Кімерії, і на цих кордонах буяє війна, що ніколи не стихає. А що за люди живуть там, на півночі? запитав Просперо. Вони високі на зріст, світлошкірі і з блакитними очима. Їхній Бог крижаний гігант і Імір, і кожне плем'я має свого власного короля. Вони б'ються цілими днями, а ночами п'ють пиво і на повний голос співають диких воєвничих пісень. «Тут ти мало чим відрізняєшся від них», – посміхнувшись, сказав Просперо. «Ти багато жадібно п'єш, та й улюблені свої пісні ти швидше викрикуєш». «Аніж співаєш. Схожі країни, схожі люди, в які в них живуть», – сказав, усміхнувшись король. «І там, і там, під вічно сірим небом, здіймаються величезні гори, голічі покриті дрімучими лісами і з долинами, де гуляють крижані вітри. Тоді немає нічого дивного в тому, що і люди там» такий само дикий і суворі. Просперо знизав плечима і мимоволі пригадав теплі рівнини і повільні, блакитні річки своєї батьківщини. По інтайну, південної провінції Аквелонії. Усі вони приречені, пробурмотів Конан, і вони, і ті, хто прийде їм на заміну. Їхні боги, кром, і його похмурі брати, що царюють у країнах вічних туманів, королівстві мертвих. Мітра бачить, тутешні боги мені набагато миліші. «Заспокойся, Конане, адже ти назавжди залишив свою кімерію. Твоє королівство тут?» – усміхаючись, сказав Просперо. «Та мені час вирушати. На гулянці в Нуми?» Я вип'ю за твоє здоров'я келих найкращого білого вина. Гаразд, пробурчав король. Але не цілуй від мого імені, танцівниць, Нуми. Зіпсуєш усі міждержавні відносини. Весело розсміявшись, Просперо вийшов із зали. Сонце, ховаючись за обрієм, на кілька хвилин залило саючим золотом зелений і туманно-голубий ліс. Його вже згасли проміння, осе ще відбивалося в ланках товстого золотого ланцюга, що нервово тремтів у спітнілих пухких руках Діона Аталузького. Барон, неспокійно совуючись на мармуровій лаві, раз у раз поглядав на строкаті квіти, і густе листя дерев у своєму саду, і часом крадькома озирався, немов намагався захопити зненацька ворога, що сховався, поблизу дзюрчало джерело безліч інших джерел, розсіяних по всьому цьому чудовому куточку насолоди, нашіптували ніжні мелодії. Діон був сам. Якщо нарахувати темношкірого гіганта що зручно розташувався на мармуровій лаві недалеко від барона. Діон не звертав на раба жодної уваги, хоча знав, що Аскаланте повністю йому довіряє. Як і чимало інших багатих людей, він не помічав людей, що мають значно нижчий соціальний стан. «Немає ніяких підстав так нервувати», – сказав Тотамон. «Усе буде гаразд!» «Як і будь-хто інший, Аскаланте може припуститися помилки!» Пирхнув Діон, і на його обличчі виступив Піт при одній думці про можливі наслідки такої помилки. «Він не припускається помилок», – запевнив його стегіць із похмурою посмішкою. «Інакше рабом був би він, а не я!» «Це ще що за базікання?» Обурено вигукнув Діон, який слухав раба краєм вуха. Очі Тотамона звузилися. Незважаючи на своє залізне самовладання, йому почало здаватися, що він зараз лусне від безперервно киплячих у ньому люті ненависті й ганьби. І він поспішав використати будь-який навіть найнікчемніший шанс вирватися з цього порочного кола. Забувши про те, що Діон дивиться на нього як на раба, а не як на людину, що володіє душею і розумом, стигієць звернувся до нього із пристрасним словом. «Послухайте мене», – сказав Тотамон, – «ви неодмінно станете королем. Проте ви не знаєте, що замишляє Аскаланте». Коли Конан помре, у вас не буде ворога страшнішого і підступнішого, ніж мій хазяїн. Я можу вам допомогти. І зроблю це, якщо ви візьмете мене під свій захист, коли опинитеся на троні. Знайте ж, добродію, що я наймогутніший чарівник. Про тот Амуна говорять звичайно із такою ж глибокою пошаною, як і про знаменитого Раммона. Король Стигії, Ктесафон, прославив мене і надав мені найбільші почесті. Він прогнав усіх своїх магів і призначив мене своїм придворним чарівником. Вигнані маги затаїли і образу, але чіпати мене боялися, тому що я мав владу над потойбічними силами і міг розраховувати на їхню допомогу в будь-який час. Сет бачить вороги тремтіли, бо знали, що будь-якої миті на них може напасти потойбічна тварюка, яка встромить гострі пазрі в їхні зморшкуваті шиї. Таку безмежну могутність давав мені зміїний перстень Сета, знайдений мною в одному зі склепів стигії ледве не замилю від поверхні землі. Гадаю, що він був загублений там кимось, і ще до того, як далекий предок людини вибрався на берег із морського мулу. Та злодій викрав у мене цього персня, і я втратив усю свою могутність. Маги об'єдналися, щоб убити мене, але мені пощастило, і я зумів втекти. Найнявшись погоначем верблюдів, я вирушив у Котх. Але дорогою на нас напали бандити-аскаланти. Усі, крім мене, були вбиті. Я врятував своє життя тільки тим, що присягнувся вірно служити Аскаланте, коли той мене опізнав. Ось так я потрапив до нього у рабство. Аби утримати мене, він записав мої зізнання, запечатав совій, і передав його якомусь котхійському відлюдникові. «Я не можу зважитися встромити йому в вісні кинжалу серце, або видати його ворогам, тому що тоді відлюдник відкриє Сувій, прочитає його і зробить те, про що просив Аскаланте. А коли про це дізнаються в стигії, то тамон здригнувся, і його обличчя зблідло». «В аквелонії я поки що в безпеці», – продовжував він. «Проте рано чи пізно вороги довідаються про мій притулок, і тоді мені вже нічого не допоможе. Від долі не втечеш. Тільки король із його могутніми фортецями і вірними військами зміг би захистити мене. Ось тому я пропоную вам укласти зі мною угоду». Я допоможу вам порадою зараз, а ви захистите мене потім. А вже коли я знайду перстень... Перстень? Перстень? Тут Амон недооцінив надзвичайний егоїзм цієї людини, яка відмахнулася від слів раба немов відгудіння настирливої мухи і повністю занурилася у свої невеселі думки. Але слова про перстень... Йому щось нагадали. «Перстень!» – повторив він знову. «Як же? Пам'ятаю. Це певно той самий перстень щастя. Я купив його, одного шеміцького злодія, який вихвалявся, що викрав його в чаклуна із далекого півдня, і присягався, що він приносить щастя. Мені захотілося його мати, і бачить Мітра...» «Я заплатив за нього немало. І ось тепер, певне мені знадобиться все моє щастя, аби виплутатися з цієї проклятої змови, у яку втягнули мене больмано-яскаланти. Треба знайти цей перстень». Тотамон схопився. Кров пролила до його і без того темного лиця. А в очах спалахнула людь. Хоча він був уражений». Егоїстичною дурістю свого співбесідника. Діон взагалі не звертав на нього уваги. Він швидким рухом руки відкрив секретну скриньку у своїй мармуровій лаві і почав порпатися купі талісманів, гральних кісток, дивних на вигляд амулетів та інших подібних дрібничок. Все це нібито приносило щастя, і він марновірно зберігав їх, де тільки міг. «Ага!» Ось він! Він підняв радісно перстень витонченої ювелірної роботи. Він був виготовлений із металу, схожого на мідь, і мав форму тричі згорнутої лускатої змії, яка, поклавши одне кільце на інше, засунула кінчик хвоста собі в пащу. Очіми її були жовті коштовні камені, що зловісно блищали в спадаючих сутінках. Тотамон скрикнув. І барон обернувся до нього. Побачивши обличчя раба, він раптом зблід і широко роззявив рота. Очі стигійця виблискували, його темні пальці, не наче кігті, тяглися до персня. Перстень. Осе це мій перстень! голосно вигукнув він. Перстень, який у мене викрали! У руці Тотамуна блиснула сталь, він блискавично ввіткнув кинджал у жирне черево барона, крик болю перейшов у хрипіння, і барон осів на землю, немов опливла гора вершкового масла. Швидше за все, він так і не зрозумів, що стало причиною його смерті. Тотамун відштовхнув вбік. Обм'якле тіло, вихопив із рук мертв'яка перстень і забув про вбитого. Він обома руками тримав перстень, і його чорні очі палали страшним вогнем. Мій перстень! прошепотів він у радісному збудженні. Я знову здобув могутність. Навіть сам Стигієць не зміг би сказати. Чи довго він стояв нерухомо, не статуя, і стає таємничим перстнем в руках, чия жахлива аура стіляла його зганьблену душу. Коли він закінчив медитувати і повернув душу із похмурої безодні, в яку дозволив зазирнути цей перстень, на небі вже з'явився місяць, що кинув довгі тіні на спинку мармурової лави перед якою лежало те, що недавно було хазяїном Атталуса. «А тепер я покінчу із-за скаланте!» – прошепотів стигієць, очі якого горіли в темряві червоним вогнем, немов у вампіра. Він озирнувся, набрав пригорщу крові із калюжі, в якій лежала його жертва – і занурив вони очі мідної змії, почекавши, поки виблискуюча жовтизна не наситилася соком життя. Розкри її очі, очарівна змія, заспівав він хрипким голосом, від якого вслухача застигла божила кров. Дозволь їм насититися місячним світлом. І зазирнути в чорну безодню. Що ти там бачиш? О зміє сета. Кого, кого ти викликаєш із глибин мороку? Чия тінь іде на тремтяче світло? Приведи його до мене, о сета. Круговими рухами пальців, знову і знову, описуваними навколо висхідного краю, він гладив ясно відчутну лоску зміїного кільця, шепочучи при цьому жахливі імена і монотонно читаючи заклинання, давно забуті у світі людей і збережені лише в глибинах темних склепів таємничої стигії». Повітря над його головою заворушилося, неначе в ньому забилася невідомо звідки запливла величезна риба, майнув крижаний вітер, і Тотамон відчув, що за його спиною щось стоїть, але не обернувся. Він спрямував свій погляд на освітлену місячним сяво мармурову лаву, на якій позначилася. Ледве помітна тінь. Продовжуючи бурмотіти свої заклинання, він спостерігав за тим, як тінь зростала і ставала все чіткішою, поки не набрала абсолютної виразності. Вона нагадувала контури тіла гігантського павіана, але таких мав ніде на землі, навіть у стигії, ніколи не було. Проте тот Амон – і тепер не обернувся. Він витягнув з-за широкого пояса сандалю свого хазяїна. Він давно носив її з собою, сподіваючись на подібну ситуацію, і кинув її через плече. «Подивись на неї уважно, рабе персня!» – крикнув він. «Знайди того, хто її носив, і знищ!» «Подивись йому в очі!» «І понівеч його душу, перш ніж розірвеш йому горло! Убий його!» І після короткого роздуму із люттю додав, «І убий усіх, хто буде із ним!» На мармурову лаву за Тотамоном, втіленням жаху, спустився безформний череп, як мисливський собака обнюхав сандалю. Тотамон, Відчув подих вітру за спиною, і тінь зникла. Чаклун у пекельному тріумфі простягнув руки вгору, і його очі і зуби сайнули в місячному світлі. Стражники на фортечній стіні вустраху скрикнули, коли над ними промайнула чорна тінь із палаючими очима і розстанула в мороці». Це проте сталося так швидко, що перелякані воїни, опам'ятавшись, почали запитувати одне одного, чи було це насправді, чи усе це їм тільки здалося. Король Конан